Capitolul 16. Cât despre strângerea de ajutoare pentru sfinți, precum am rânduit pentru bisericile Galatiei, așa să faceți și voi, în ziua a săptămânii, duminică, fiecare dintre voi să-și pună deoparte, strângând cât poate, ca să nu se facă strângerea abia atunci când voi veni, iar când voi veni pe cei pe care îi veți ocoti, pe aceea îi voi trimite cu scrisori să ducă darul vostru la Ierusalim, și de se va cuveni să merg și eu, vor merge împreună cu mine și voi veni la voi când voi trece prin Macedonia, și prin Macedonia trec. La voi mă voi opri, poate, sau voi și erna ca să mă petreceți în călătoria ce voi face, căci nu vreau să vă văd acum mai întreacă, și ne să rămân la voi câteva vreme dacă va îngădui Domnul. Voi rămâne însă în Efes până la praznicul mii, căci mi s-a deschis ușă mare spre lucru mult, dar sunt mulți potrivnici, iar de va veni Timotei, vedeți să fie fără de teamă la voi, căci lucrează ca și mine lucrul Domnului. Nimeni, deci, să nu-l disprețuiască, ci să-l petrecesc cu pace ca să vină la mine, că îl aștept cu frații, că despre fratele Apollo l am rugat mult să vină la voi cu frații, Totuși nu i-a fost voia să vină acum, ci va veni când va găsi găsit prilej, privegheați, stați tari în credință, îmbărbătați-vă, întăriți-vă. Toatele voastre cu dragoste să se facă, vă îndemn să fraților, știți casa lui Ștefanas că este pârga haiei și că este slujirea Sfinților, s-au rânduit pe ei înșiși, ca și voi să vă supuneți unora ca aceștia și oricui lucrează și se ostenește împreună cu ei. Mă bucur de venirea lui Stefanas, a lui Fortunat și a lui Hahaic pentru că aceștia au împlinit lipsa voastră și au liniștit duhul meu și al vostru. Cunoașteți bine, deci, pe unii ca aceștia. Vă îmbrățișează bisericile asei, vă îmbrățișează mult în Domnul Agvila și Priscila împreună cu biserica din casa lor. Vă îmbrățișează, frații toți, îmbră... îmbrățișați-vă unii pe alții cu serutare sfântă. Salutarea cu mâna mea, Pavel, cel ce nu iubește pe Domnul să fie anatema, maran a ta, Domnul vine, harul Domnului Iisus Hristos cu voi, dragostea mea cu voi toți în Hristos Iisus. Amin.